اما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدع وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار عباد الله اسعكم واياي بتقوا الله فلقد فاز المتقون نزغوا الاسلام نحوسيني pamoja نفسيونكم تجاه الله سبحانه وتعالى خطبه اليوبيتر tulizumzia khusus al asbab allati tusqit al uqubah 'an al 'abd fil akhirah al uqubah allati sababuha al dhunub wal ma'siyah tulizumzia khusus sabab zinazo muondolea siku Adhabu ambayo sababu yake ni madhambi na maovu tunayoyafanya katika maisha hapa duniani. Tukazumzia sababu ya kwanza tukasema ni tajannubu shirkhi waluzumu tauhid. Ni Muislamu na kulazimiana na tauhid. Sababu ya pili tukazumzia tukasema ni kuwa at wal istighfar wal min ni muislam kukithirisha na kujitahidi kila wakati kuwa kufanya tauba na istighfar kwa madhambi ambayo hakuna aliyesalimika nayo lakini hasa hasa kujitahadhari na bidah kwa sababu si rai mtu kuomba msamaha anapofanya bida sababu huona kuwa amefanya sawa kumbe ni makosa. Sababu ya tatu tukazunguzia kuhusu al-a'malu as-salihah a'malu al-biddah allati tu'malu lilmayyit. Ni yale matendo mema ambayo huwa yanafanywa kwa kuwafanyia ndugu zetu waislamu waliofariki katika jamaa zetu na hata wasiokuwa jamaa zetu kwa tukazumzia miongoni mwa mema ambayo muislamu akiyafanya kumfanyia maiti Anamuondolea maiti adhabu na mateso ni kumlipia deni lakini pia tukazumzia kuhusu swadaka mtu akasema ya kuwa sadaqa Huzima madhambi kama vile maji huzima moto na hiyo ni kwa mtu anapojitolea Swadaka ile yeye binafsi ama hata anapomtolea ndugu yake na jamaa ambaye tayari ashafaniki hapo ndio tulikuwa wiki iliyopita na tukaahidi hapo inshallah mada hii tutaendelea nayo wiki hii kwa hivyo miongoni mwa mambo ambayo muislamu pia akiyafanya inakuwa ni sababu ya kumpelekea jamaake ama ndugu yake muislamu aliyekufa usamehewa ni kumuomba sawa sawa iwe ni ile dua ambayo anaiomba anapokuwa anamswalia katika swala janaza ama dua atakayomwombea wakati wote bora awen ndugu yake huyo alikufa akiwa yeye ni mslamu hadithi ilipotiwa na imamu muslim an ibn abasin radiyallahu anhuma qala ibn abas radiyallahu anhuma alisema qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam alisema mtume rahmanamani ziji yake ma min rajulin muslimin yamutu hamna yeyote muislamu mwanamme na hata mwanamke atakayekufa fayakumu ala janazatihi kisha katika janaza lake wakati wa kusaliwa wasimame 40 ragula wanaume 40 la yushrikuna billahi shay'an ambao hawafanyi kumfanyia allah shirk ya aina yote kumaanisha kwa ni waislamu ila shafa'ahum Allahu fihi isipokuwa ile dua yao watakayomuombea yule maiti wanayemsalia Allah subhanahu wa ta'ala atakubali dua ile na iwe sababu ya kumsamehea yule maiti wala hakuna kitu muhimu kama dua na Allah subhanahu wa ta'ala akasema kutuambia sisi tuamini miongoni mwa sifa njema ambazo uamini wanazo anasema walladhina ja'u mim ba'dihi yaquluna rabbana waliokuja baada ya wenzao wanasema rabbana mwale wetu wanapokuwa naomba dua rabbana ighfir lana wal na alladhina sabakuna bilimani iman sisi na hata wasemee ndugu zetu walio katika imani kuonesha kuwa unapofanya hivyo kuwa unakuwa sababu ya kujiondolea adhabu au kuwa tauba na istighfar lakini pia inakuwa sababu ya kumuondolea adhabu ndugu yako aliyefanikiwa tayari sababu nyingine ambayo moja katika sababu za kumuondolea muislamu adhabu siku ya kiyama almasaib ni matatizo ambayo hutukumba sisi wanadamu katika maisha yetu ya duniani aina yote maratizo matatizo na kisha yale matatizo yanapokukumba ukawa ni mwenye kusubiri Nakulivika na kuridhika na kadari ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kujua kuwa haungepata na msiba isipokuwa ni Allah alikupangia na kisha utanajie malipo kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Tume sallallahu alaihi wasallam nasema. Wa hadithi iliyopokewa na Imam al-Bukhari na Muslim. An Abi Hurairah wa Abi Sa'id radiyallahu anhuma annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Hadithi hii imepokewa na masahaba wawili, Abu Hurairah na Abu Sa'id. Wote wawili walimsikia Mtume رحمه الله anamani mke yake akisema: Ma yasibu al-mu'mina hamna chochote kinachomsibu muislamu min wasbin kutokamana na maradhi ya kudumu yasiopona ama maumivu ya kudumu yasiopona ama taabu ya kudumu isiyopona wala nasabin ama muislam apatwe na taabu lakini iwe ni taabu ya muda mfupi kisha kuondoka ama hata muda mrefu lakini itaondoka wala saqamin ama muislam apatwe na maradhi lakini hiyo ni maradhi ambayo kisha ita sawa sawa kwa muda mrefu au muda mfupi wala hazanin wala muislam asipatwe na huzuni huzuni kwa sababu ya yakukhofia jambo ambalo anatarajia litokee anawaswasi lisitokee kuma na huzuni ama kwa jambo ambalo anaogopea lisitokee kuma kawa na wasiwasi kwa lisijele katokea ule wakati ulikuwa bado katika kipindi cha kuwa akili yako imeshughulishwa na jambo hilo na moyo wako una wasiwasi na jambo hilo Litakuwaje mtu anasema hata alhammi ya humu mpaka hata ile hamu ambayo muislam anakuwa nayo kwa jambo fulani vipi litakuwa jambo hilo akawa hajui kinachotokea lakini ana vile anavotaka litokee mtu anasema katika riwaya nyingine wala adha wala maudhi ambayo maudhi hayo yatampata muislamu kwa nafsi yake ama kwa mali yake ama kwa jamaa zake mtu mkasema hatta shaukati Yushaku biha hata ule mwiba anaodungwa nao muislamu napokuwa anatembea ama nafanya shughuli yake fulani ikawa medungwa na mwiba mtu anasema illa kaffara Allahu bihi Sayi ati isipokuwa Allah subhana wa Ta'ala umsamee mja wake huyo madhambi yake. Kwa Muislamu anatakiwa ajue ya kuwa chochote kitakachokusiba katika maisha ya hapo limwingu ni kadari ya Allah. Kwa ninapokuwa ni jambo kheri mshukuru Allah. Allah atakuzidishia. Lakini ninapokuwa ni msiba basi atakiwa usubiri Nakisha, na kisha uridhike na kadari wakua ni Allah ametaka jambo hili kufika ndio kisha tahtasibu tarajia malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa bila shaki itakuwa ni sababu ya Allah kukusamea pamoja na thawabu utakazopata miongoni mwa sababu zinazompelekea muislamu kuondolewa adhabu siku ya kiyama ni yale mema tunayoyafanya katika maisha yetu duniani mema ya aina yote iwe ni ibada ama ni yale mazuri unayomfanyia mwanadamu ama kiumbe chochote hata kama ni mnyama kwa hivyo swala saumu Sadaka, zaka hija na ibada zingine zote tunazozifanya pamoja na yale mema tunayowafanyia ndugu zetu waislamu na hata wasio waislamu na hata wanyama na viumbe vyote basi huwa ni sababu ya sisi kusamehewa pia na kisa kizuri maarufu zaidi ni kisa cha yule aliyemnywesha mbwa maji alipompata mbwa anakiu kiasi cha kuwa anakula matope kwa sababu ya kiu kile akamnyesha maji Mtu anasema kuwa akasamehewa madhambi yake majili pia kumnyosha maji yule mbwa wema huo masawa akashangaa akamuuliza mtume wa inna lana fil bahai ajrun sisi pia tukifanyia wanyama mema tunapata malipo mtume akasema kila kiumbe ambacho kiko na uhai Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye Qur'an aya ya 114 sura tudud Allah ansema wa aqimis salata. Simamisha swala ewe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarafai nهار. Katika mcha mbili za siku na hapo Allah alikuwa nakusudia swala ya alfajiri na adhuri mpaka la sire. Kisha wa tarafi nهار wa zulfan min al na kisha pia usimamishe swala katika nyakati za usiku akiwa kusubia swala magharibi na isha ambayo ni kabla ya kuzama kwa jua na hata baada ya jua kuzama Allah anasema ina hasanati yudhib na sayiat hakika mema huondoa mabaya hakika mema tunayoyafanya katika ibada huwa ni sababu ya kufuta yale mabaya ambayo tumetangulia kuyafanya madhambi tukyapata msamhi ambao tumeyafanya na hata hadithi mtume allahu alayhi wasallam anasema alhajjul mabrur mtu nakasema katika rihi ilipokea na Bukhari ya kuwa man hajja falam yarfu wala yam yafsuq raja'ah ka yaumi waladatuhum atakaye hiji kisha ragee na hakufanya huko makosa ambayo hafai mwenye kuhiji kuyafanya kama kufanya tendo la ndoa na mkewe ama kufanya makosa yote kwa mdomo wake wala myafsu na pia kufanya madhambi ya kumalibia hija baba kagea baada ya kuhiji ikiwa hija yake imekubaliwa mtu anasema mtu yeye atakua amefutiwa madhambi yake yote atakuwa mfano wake ni kama mtoto siku ya kuzaliwa kwa madhambi hana madhambi kabisa na ndio mtume sallallahu alayhi wasallam pia kaambia Abu Dharr al-Ghifari kwa hadithi iliyopokewa na Imam Tirmidhi na Imam Ahmad ya kuwa ittaqi haithu haythu makunta mcha Allah popote ulipo kisha mahalu shahid wa atbi' sayyi'ata al-hasanata tamuha fatiliza wema kwa ubaya ule wema utafuta ule ubaya wa khaliq al-nasa bi khulqin hasan kisha tangamana na watu wa wema. Ishi na watu kwa uzuri. Kwa mtume akawa anathibitisha katika hizi halifu zote ya kuwa ibada tunayoifanya, mema tunayoyafanya ni sababu ya Muislamu kuondolewa adhabu siku ya kiyama. Nuzangu islamu tunasema hivi ni kwa sababu ya kuwa kuna njia nyingi za Muislamu kuepuka adhabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa je, haya ambayo tunasema yote jeet najitahidi kuyafanya ili iwe sababu ya kuepukana adhabu ya Allah ama tunaona tu ni ivo ivo basi tutaepuka kwa majaliwa la hashakalla bali lazima anatakhitha asbab tujitahidi kufanya zile sababu zinazotupelekea mpaka tusalimike na tuepukike na adhabu ya Allah siku ya kiamat insha Allah tuendelea kueleza mengine baada muda sio mrefu na tuombe Allah subhana wa ta'ala atusalimishe na adhab yake siku ya kiamat na atujaliye tujitahidi kufanya yale yanayokuwa sababu ya kusalimika na adhabu hiyo hapa duniani alhamdulillah alhamdulillah rabbi ala alamin wa salatu wa salamu ala sadiq lami nabii na wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd nikuzangu islam miongoni mwa sababu zitakazo tupelekea sisi uislamu kuepukika na adhabu ya Allah siku ya kiyama ni shafa'a ya mtume shafa'a ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam Kutuombea mtume atatuombea kwa wale ambao watajikuta kwa sasa wana madhambi madhambi ambayo wanastahiki kuingia motoni kwa madhambi yao hayo kuna wale ambao mtume ataombaa na maombi ya mtume yawe sababu ya Allah kwa, samayina, kwa na kuepusha na adhabu hiyo hadithi iliopokewa na Imam Al-Bukhari na Muslim ana bin Hurairah radhiyallahu anhu ana قلت يا رسول الله وفي روايه قيل يا رسول الله ابو هريره anasema kwa alisema ewe mtume wa Allah man as'adun nasi bi shafa'atika yawm al-qiyamah mtume nani atakaye faidi na kupata bahati ya kupata shafaa yako sifu ya kiaman. Faqala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akasema mtume rehma na amani zijad. Laqad ya Abu Hurairah hakika nilidhania ewe Abu Hurairah alla yas'alani an hadha alhadith ahadun qablaka. Haniikuwa asniulize hadithi hii ama jambo hili ambalo mmeniuliza yeyote kabla lima raaitu min hirsika lima raitu min hirsika kwa sababu ya kuona kwangu vile unavyokuwa na pupa vile ulivyo na pupa na hadithi na kujua mambo ya dini mtume sallallahu wa wasallam akamwambia abulira as'adun nas bi syafaati yaum aliyamah yule atakaye fanikiwa kwa kupata shafaa yake siku ya kiyama man kala la ilaha illa allah ni atakayesema la ilaha illa allah hakuna apasay kwa biduo kwa haki ipokuwa allah subhanahu wa ta'ala khalisan min nafsihi lakini akasema neno hayo akiwa anasema kutoka moyoni mwake kumaanisha kuwa akimaanisha anachokisema kwa kuwa anajua anachokisema na akawa ametimiza anachokisema kwa matendo yake si tu kwa kusema sabu la ilaha illallahu kalimatutawhid hayo ni maneno ambayo yamebeba tauhid kumpekesha Allah na kusalimika na kuepukika na ushirikina kwa hivyo ukisema lakini haufanyi mchokisema ni bure ya nuseme la ilaha illallahu lakini wewe unafanya shirki hiyo kalima ikusaidia useme la ilaha ila illallah lakini haumpokee allah hiyo kalima ibusaidia useme la ilaha ila Allah lakini hautimizi masharti yake hiyo kalima ikusaidia kwa kala la ilaha Allah halisan min nafsi tunakasema huyo ndiye atakayepata shafa yaangu siku ya kiyama ja'an allah minhu allah sijali mambo ya huko mzamo muslimu hapa itakuwa ndio mwisho wa leo na kama tuluyo, Watangazia kila Ijumaa tunatangazia kwa na mchango wa kujenga madrasa na mchango bado waendelea kwa inshallah tunaomba yeyote ambaye atachangia Allah subhanahu wa ta'ala ampe badala na yule ambaye pia hatujaliwa kwa leo pia Allah ampe uwezo siku nyingine aweze kuchangia na mzetu islamu kama tulivyosema kila siku njia za kuchangia ni mbili kwa sasa kuna njia ya kuchangia baada ya swala weke pesa ambayo unayo pale kisha tupeleke kwenye akaunti ya kujenga madrasa ama lasivu kuna namba ambazo katasi iko pale nje upande wa wanawake na hatupande wanaume tumbandika ambayo katasi ile nadhani pia imefikia baadhi ya ndugu zetu wanayo kwa hivyo unaweza pia ukatuma moja kwa moja ukiwa nyumbani kile ambacho mikipata na kengea kwenye akaunti ya ujenzi wa msikiti lakini pia kuna njia ya kuwa yule ambaye ana uwezo wa kununua chochote ambacho ni katika vifaa vya ujenzi basi tunaomba anaweza katupetea. Iwe ni chuma, mchanga, kokoto na vinginevyo vyote ambavyo anajua kuwa vinatumika katika ujenzi basi tunaomba tuweze kupokea vitu hivyo na hiyo tatakaileta Allah aweze kumjeza kila laheri. Lakini pia ndugu zangu wa tunaoomba kwa yeyote ambaye anajua mwisani yeyote ambaye anaweza kusaidia basi pia anapokuwa ametuunganisha na ye. Eh. ama ame mwambia jambo hili na akaja kisha tumekutana na akajitolea kusaidia kwa kadri ya uwezo wake Mtume sallallahu wa alaihi wasallam anasema addalu ala alkhairi kafailihi. yule mwenye kuonesha wema na ukafanyika kwa kuwa yeye ndio amekuwa sababu ya wema huo uonesha ukafanyika basi atapata thawabu sawa na yule aliyefanya. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atuzidishie kwa kila alichotujalia katika maisha yetu na atubariki kwa kile ambacho ametumeesha. Allahumma atina fusata taqwah zakihan takhuzu min zakaha innaka antaliyuha mulaha subhanahu wa allahumma rabbana bihamdika shalla la ilaha illa anta safuka wa atuhika